sånne nye erfaringer også. og eh, og så har jeg gledet meg veldig til å være eh, med dere da. altså noen av dere her eh, kjenner meg jo eh, fra før fordi, eh, de andre som ikke gjør det ikke vet da det er at har faktisk vært med å mekke denne forsamlingen født denne forsamlingen i begynnelsen förde liksom vad menste ändå var på et drömmestadiet. Og en hållt på att förhandla och diskutera med alla styrena på missionshus och så sånt och sånn. Så var jag med i kulisserna. För i ja, för i nog som dock en del av kanske inte hade hållt på så fruktligt mycket med menageets planting så där hette och men det gick stannelse mens vi kom ifrån frikyrka och ni hade lång tradition på det och jag hade varit med och startat menighet och blev liksom hämtad som en sån extern vägledare så i de första åren i vikret för det hette nord församling och förresten så så var jag med i leda inte i leda men med leda skape sån fire, fem, seks ganger i året, og så møtte jeg Kjetil en gang i måneden, cirka, i en del år. Og derfor så føler jeg har en liten aksje, selv om dere ikke kjenner meg. Så, så bare vend dere til at jeg, at jeg liksom kjenner meg hjemme her, da, selv om dere synes jeg er fremme. Og så må dere tilgi det jeg egentlig er Gjerbu. Jeg er født og vokst opp på Klepp, og så flyttet jeg til Sandnes, og så bytter jeg der i en sånn 20 år eller noe sånt, og nå bor jeg på Vinterbro, som er da 20 minutter utenfor Oslo, og hvis du har vært i Tusenfryt, så har du vært på Vinterbro. Så det jeg er nærmest nabo til Tusenfryt. Og det har jeg vært eh, siden desember. Sånn at nå kommer jeg, jeg til å være i så kommer du til å synes at det knokte noe vanvittig sånn i starten på det när du bor på Östlanda så blir det sån ja, ja det är säkert bra men kan du snacka lite sakter? Så är det i det jag bor i. mår du liksom gör det och så börjar du vara knoktad så ja du bokmålsor och allt och den grejen där. Och sen när du kommer tillbaka och så ska jag träffa gutarna mina så bor här har rummen för. Sen då är det schysst det i syns det flautar. Och så kommer det naturligtvis att det kvärt sig i samma dock så jeg satser på at talen på søndag, den er på skikkelig jersk. Men uh, det blir en sånn gradvis uh, overgang, antagelig. Litt om meg selv, sa du også. Og da kan jeg starte med å si at jeg er 58 år. Og at jeg uh, har tre gutter. En uh, eldstemann på 31, som er, min biologiska och så har jag två gutar som är tvillingar som är 26 och de de regnar som är mina för har jag far för sidan de var 7 månader gamla men de var jag de er Så det var lite sån om den privata delen och så sån så var jag pastor i Samuels i frikyrkan där i 12 år fra 1991 til 2003, uh, var med å den. Har vært med å starte en del andre menigheter i Oslo og på Karmøy og i Mysen og forskjellige plasser. Syv menigheter til sammen. i uh, frikirka, som sagt vært fødselshjelp her også uh, for denne. Og har liksom hatt det, og nå er jeg så gammel på en måte, at... Uh, at jeg henger ikke helt med på hva den beste måten å starte menigheter blant unge er lenger. Men det kan være litt sånn i bakgrunnen å hjelpe de som starter med å, hvordan det oppleves folk lover det, de, noe de skal gjøre og ikke gjøre det, og når de svikter, og når det går galt, og takler suksess, og alt det der, det forandrer seg ikke. Men det jeg har mest fokus på nå, det er å gå in i sånne forsamlinger og menigheter som har gått seg fast, som har blitt gamle, og som har blitt stive, og som har blitt innadvente, og som frustreres for de holder på död dø ut. Og så tar vi en prosess i de menighetene på ett og et halvt år, der 60 prosent forplikter seg på å med i prosessen, minimum 60 prosent. Og så bruker vi ett og et halvt år på å gjøre de til utadvente forsamlinger. Og da må de da blir de ansvarliggjort på bevegelsen og hvordan de gjør, og de må fortelle hva som har skjedd. Anen hver måned må de fortelle. Det er veldig, veldig gøy. Det er fordi det, som meningsplanter så har jeg liksom hatt en sånn forestilling om at gamle menigheter det nytter ikke fordi de er ståkstive og de kan ikke forandre seg, og alt det der greiene der, det er lettere å starte nye, og det er det. Det er lettere å starte nye forsamlinger, det er lettere å vinne mennesker gjennom nye forsamlinger. Så bare så det er sagt. Men når du får 60 prosent av de som går i en etablert menighet til å forplikte på en endringsbevegelse, da er det skikkelig rock and roll. Jeg, ta, jeg skal fortelle en historie om en fyr i Moss. Vi var inne i Moss frikirke for noen år siden. Og så, og så har vi... Det er den, den prosessen jeg gjør med de som jeg skal ta uh, med dere i løpet av helgånda. For det er et begrep som heter misjonal, og som egentlig er et nytt ord, men som handler om å være kristen i dagliglivet, basically, og hva det innebærer. Eh, og så var vi i Moss, og der er det eh, gjennomsnittsalderen der på den gjengen der, 50 stykker som skulle bli med på denne prosessen. Gjennomsnittsalderen var pluss minus 70. Og så, og de ble med på dette, feil motivasjon også, egentlig ikke fordi de ville noe nye, men fordi de ikke ville dø selv i menigheten, for ikke menigheten skulle dø, det var motivet for å bli med. Hvis ikke vi blir med på dette, nå er sjansen, så kommer menigheten til å dø ut, derfor blir vi med. Det var grunnen da. Og men de forplikta seg på at de skulle ansvarliggjøres i forhold til hva de gjorde og alt det der greiene der. Og eldstemann var 94. 94 år og var med på dette. Og så, og det, det skal jeg komme tilbake til prosessen da, men en av de tingene som vi underviser om oss, som de ska gjøre, er at de skal velsigne folk i møte. Uh, og, og han hadde, var der, han hørte på dette, og så budde han block en blokk uh, med heis og sånn, og, og så flyttet, eller døde, tror jeg faktisk, naboen, og de selte leiligheten. Og han hadde panikk for at han skulle få noen utlendinger som naboen skicklig panik för att han ska få några utlänningar som naboar. För det han det var han rädd. Sant? Gamla traditioner, det gamla folket det. Och bad Gud om att han inte mot få utlänningar som naboar. Och så får han utlänningar som naboar. Och han syns detta var fel grejer. Och så, så og dette, står han att fortäl det till Men så tänkte jag på detta här som jag håller på med med missionale med. Och så och så tog jag hisen ner sen. Och så, så gick jag runt i hjärnan där där en blomsterbutik. Så köpte jag en buketten blomstrar. Och tog jag hisen upp igen så, så ringt jag på dörren till de, den lägenheten. Och så, så, så, så kom de ut och så sa de lite trapp om mig så. så sa jag bara jag är naboen dockas bor här på sig jag ville bara önska docka välkommen i blocket. og nå er det rett som det er, sier han, å drikke te og spise, og de, de, de er greie folk. Og de kan litt norsk også. Og det er et eller med at det går an hvis vi våker. Og det er egentlig ska vi, vi, vi skal bruke helger på. Eh, og så ska jeg ikke si så mye mer om hva jeg gjør, jeg kommer sikkert til å snakke med folk innimellom her, og hvis det er du lurer på, så er det bare å, sport Men jeg jobber som sagt mye med dette, og så jobber jeg med utvikling av ledere og, og teambygging og sånne ting. Så, så det er min jobb i den evangeliske russiske frikirke, og jeg er ansatt i, på hovedkontoret i Oslo. Um, og nå skal vi gjøre en litt sånn leit ting i kveld, for det er slutten på arbeidsuka, Dere, noen har vært grisetidligst oppe, jeg har lovt at det skal vekke så som jeg ser så Og så skal vi kjøre en litt sånn enkel uh, greie i kveld, ikke for langt, og så uh, starten vi for helvåret i morgen formiddag, eller hva tid det var, jeg husker ikke, rundt eller annet sånn. Mye tidligere enn tid var det? runt 10 till slutar runt 12 kanske. Ja. Ack, Men då gör man det. Men eh uh, men nu när jag har flyttat till Tösland då. Och det betyder att jag har kört ganska många gånger emellan Sandnes och Oslo några ettagkvart. Ehm um, Och så särligt detta flytta då, för när kan ju liksom inte få jobb utan att betala när jag ska besöka guddarna mina så då är det billigare att köra än att fly. Eh, uh, så då kör jag. Och så er det en skrulligaste tings avslott mig. Det har varit mycket stykt vär i sommar. Mycket regn. Och och så slog det mig här en gång jag körde att det är egentligen egentligen är det vanvittigt irriterande med Windows Sant? Jeg mener, hvis du tänker på det, det er to pinner som går fra at og frem foran deg hele tiden. Og hvis jeg, sitter, hvis jeg går ned til deg og bare gjør sånn foran, så er det ganske irriterende. Men når du sitter i bilen, så tänker du ikke over det. Sant? Men de er der hele tiden og irriterer, uten at du blir irritert. Og på en eller annen måte, når du kjører bil, så har du lært deg å se forbi de der vinduespussene. Og se på den veien, og se på det landskapet som ligger foran deg. Og du klarer liksom å kopple de ut. Men, når du, eller kanskje du er annerledes med noen av oss andre, når med i familien, eller i menigheten, eller på jobben, eller uh, hvor det måtte være, så ser vi den fordømrede vinduesviskeren hele tiden, som ligger der og vifter foran deg. Og det gör at vi mister blikket på det som er bort forbi. Og det er litt det som jeg har lyst til at vi skal bruke denne helgen på, det er å lære oss å se forbi vinduesbussene. Noen av dere er jo gift. Hvor mange er det som er gifte her? Det er ganske mange. Hvor mange har vært gift i mer enn fem år? Det er også ganske mange. Da har de garantert vært med på en sånn konkurranse som ektepar. Konkurranse med hverandre. Hvem har hatt den verste dagen? Konkurransen. Alle, har, de, alle som har vært gifte i stunden, de har vært med på den der kämmer hatten hatt den verste dagen. Fordi det er den som har hatt den verste dagen som fortjener å minst og bli mest oppvartet. Og derfor er det viktig å ha hatt den verste dagen. Og belønningen for å vinne, for å vinne en sånn konkurranse er at du kan få sove i natt på sofaen. Eller ha et stille måltid. Eller et eller annet sånt det er på en måte en sånn vinduesvisker. Det er egentlig bare for å illustrere hvordan vi går oss fast. Eller når du er her i nordforsamlingen på Vikrestad, sant, så er det vanvittig irriterende av og med lovsangen, eller med ett eller annet annet. Det er noe, sant, som er en sånn vinduesvisker, og så man kan henge oss opp i. Og så hvis... Og så begynner vi å fortelle andre det. De hadde ikke merkt vinduesviskeren før de hørte at du fortalte om vinduesviskeren. Og da merker de også vinduesviskeren. Og så blir det sånn. Og så mister vi blikket på det som er satt til å gjøre. Til det som man kan få se hvis vi faktisk ser forbi vinduesviskeren. Øhm. Um. Og det er jo det som skjer i alle menigheter. Det er rart når vi snakker om hva liksom, i menighetene, hvor er det kampen står. Det er sånn leder, kristenledere, de snakker om hvor det kampen står for, i Guds folk i dag. Og så veldig ofte så ender den på en sånn homofilt samliv eller et eller annet sånn noe. Det, det, ja, samboere eller whatever en ende på sånne, sånne ting som så det jeg skal si nå. Hva den virkelige kampen i Guds folk? I 2007 så var jeg på en konferans i Roma. Og så hørte jeg en fyrsette Johannes Reimer. Og han øh, bodde i Köln men han var født i eh, tidligere Sovjetunionen, det som i dag er Estland, men det var Sovjetunionen en gang. Sant? Han fødte, han var bokser, bokste på nasjonalt eh, landslagsnivå, eh, og så var, var det sånn for han som for mange toppidrettsmenn eh, på den tiden, det var at de tok dem inn i militæret, og der kunne de... Eh, Balsef Graves ska få upp. <laughs> oh, <Okay. laughs> gaja. Alltså alltså tog det så då blev han kalt in i militär och för där kunde han ju träna så mycket han ville och allt på där de grejerna där och så var han liksom i systemet, det var som sånn de gjorde i gamla Sovjetunionen. Han, så han blev på något moder officer och var boxare. Men så var det att sidan han var officer så måste han ju göra något för militären och og en dag så kom de til han og så sa de du skal gå og hente noen kristne og ta de inn til avhør. Og så skal du få dem til å fortelle om hvem andre som er sammen med dem og sånn. Og så skal vi gå og så arrestere dem også. Og, og, hvis ikke, og, så, og hvis ikke så skal du i alle fall få dem til å si fra seg truer. Og så tenker han, jeg har peilen på hva de tror på. Han har vokst opp i et artistisk hjem, og ingen som trodde det, eller noe som helst. Så han tenkte, jeg må jo finne ut hva de tror på først. Så han kjøpte en bibel, og begynte å lese. Og så ble han kristen. Og så gikk han til sine overordnere, så sa han, jeg kan ikke ta inn de, så jeg skal ta inn for de jeg tror på dette selv. Og så ble han sendt til Sibir, endte boksekarrieren var over, endte i arbeidsleire i Sibir. Og fordi han hadde vært en kjent bokser, så, så en av de tingene de koste seg med å gjøre med han, det var at hver dag så sendte de inn en svær fyr, så slo ut ei tann i kjeften på ham. hver dag ikke var og han fikk helt syre i ansiktet, og han ble torturert og hadde masse i to år. Og så ble han sendt ut av landet. Og fordi han hadde bestefar, så hadde tysk opprinnelse, så ble han sendt til tyska. Og så tok han teologi, og så er han i dag professor i noe settet misiologi universitet i Johannesburg i sør og på universitetet i Kølm. Han har skrevet 45 bøker, og han er en fantastisk fyr, og han hørte jeg på. Og så sier han, jeg drar rundt i Vesten, han reiste rundt i hele verden. Når drar rundt i Vesten, så er det en ting som jeg hører igjen og igjen og igjen. Jeg forteller om hva som skjer i den treie verden, om hva som tegner under og helbredelser, masse ting som skjer, folk som kommer til tro, i store mengder og så kommer jeg til Vesten så skjer det ingenting og så sier de at vi også lengter etter dette men det skjer ikke vi ber og ber om at vi skal få et Guds nerver vi ber og ber om at det skal skje overnaturlige ting at folk skal bli helbredet vi ser det ikke og til slutt så tenkte jeg dette er ganske desperat så jeg begynte be til Gud om det så en dag, sa han, så var det akkurat jeg hørte Guds røy til meg. Det lengte jeg og Men først må mitt folk dø. Så forstod jeg ikke det med det samme, Men etter hvert så forstod jeg ikke det innebar, fordi jeg forstod at det det de gjør i den tredje verden. De dør fra seg selv og lever fra Jesus. Og plutselig forstod jeg den største utfordring i blant de vestlige kristne, det er at de setter seg selv i midten det, eller i sentrum for det som skal tilfredsstilles. Det er det som gjør at de ikke dør av seg selv. Og det er det som vi gjør når vi irriterer oss over alle vindusviskerene. Det er at det irriterer meg. Det i veien for meg. Og det er jeg blir ikke får det så godt som jeg ville hatt. Og det må vi dø ifra. Fordi vi er ikke kaldt til å bli tilfredsstilt som kristne. Men vi er kaldt til vinne, så mange som går ramt fra Guds rike. Vi er kaldt Guds rike vi er kaldt til å være vittner og vi er kaldt til å gi og ikke til å ta vi er kaldt til å være velsignelsen heller enn å bli velsignet og det er noe av dette, så er den der forvandlingen som gjør at om vi hvis, hadde, hvis dere, dere er sikkert halvveis der og minst allerede men, men det det som gjør at hvis en forsamling forsvinner, så savner samfunnet forsamlingen. Men de aller fleste kristne forsamlinger i Norge, om de ble tatt vekk, så var det ingen som ville savne dem, utenom de som var medlemmer der. var ingen i samfunnet som ville savne dem. Og mens når Jesus gikk på jorda, så står det at syndere tåler alt sin nærm. Det står ikke at han sa at de skulle gjøre det. det. står at de valgte å gjøre det. De holdt seg nær til han. Og hva i verden det som gjør det? det så, noe av det verste jeg vet, det er å være sammen med de som tror det er helt rettferdige selv. Noe av det verste jeg vet, det, det, vi har ett godt uttryck i Rogaland, som ikke finnes på någon andre. Det er fryktelig vanskelig for andre å forstå. Men det er noen folk vi kaller for godasse. Vet dere ikke hvem godasse? Det er en sånn som tror han er perfekt. Sant? Sånn som alltid kan finne feil hos andre, men ikke aksempterer at det er noe med de selv. De er godasse. Når vi kommer til Oslo, så er det ikke det å si godasse, for de vet ikke hva Men godasse er egenrettferdighet. Det er ikke bra. Og det er litt sånn rart om Jesus, fordi han var jo rettferdig. Han hadde jo ikke synd. Men de syntes det var godt å være sammen med for det. De trekk til ham som en magnet. Hva var det da som det? så enkelt. Og jeg skal si det med en gang. De visste at han var på deres siden. De visste at han var på deres siden. Og det er deres utfordring. Vet folket på vikreste at dere på deres siden? Eller tror de at dere tror at dere er bærenn som vi skal bruke tid på og nå skal jeg ikke snakke så fryktelig mye lenger men når vi tar disse prosessene i morgen og på kvelden og på gudstjenesten på søndag så skal vi snakke om denne bevegelsen som, uh, som gjør at folk, og det er en oppskrift fra Jesus og det er ikke noe sånn triks i Ludo Amerika det skal vi ta rett ifra Bibelen når han sender ut folk han sier de skal gjøre for det er det vi skal og, og, Men før vi setter i gang med det i disse menighetene, for det er det vi gjør, og det er det som gjør at en 94 år gammel mann kan faktisk oppleve at han kan møte verden. Eh, men når vi gjør det, så er det noen ting vi i disse menighetene. Jeg skal bare fortelle jeg tror jeg ikke, tror ikke jeg gidder det til. Men det er på en måte viktig at dere vet hvor dere kommer ifra. At dere vet hvem dere er og at dere vet hvor dere går. Og når vi skal få folk til å ut hvor de kommer fra, for det er ikke så noe selvfølgelig at vi det, så ber vi dem om å skrive sin troshistorie. Sant? Hva har skjedd i livet ditt? Og du nettopp har kommet til tro, så kan du skrive en livshistorie. Sant? Hva har skjedd i livet ditt? Hvem var det som har preket deg positivt og negativt? Hvem er det som har mest hva hendelser var det som gjorde at du gikk i kjelleren og hva hendelser var det så gjorde at du kom opp igjen og sånne ting får vi folk til å skrive og når de deler sin troshistorie med de andre når Line Marie fortalte, hvis du hadde delt din troshistorie med noen rundt plutselig forstår dere hvorfor hun er sånn som så hun det er jo gammel ja, ikke lett når du ikke kjenner historien men når hun deler historien så forstår du det. Nå folk deler historien så sårakt så plötsligt förstår jag hur det är så svårt for det går stå när Lina Marie säger hur du ska stå när man ska synga. För hitta ren och i historien. Plötsligt så förstår jag hur för det noen, du blir så vansinnigt stive bara du får en klem. <går> Eller du förstår hur för ting är för det kommer fram genom den här historien. Men det er noe som preker oss. Og så nå, alle har skrevet sin historie, så samler vi dem sammen. Og så gir vi dem til en profesjonell forfatter. Og så tar denne forfatteren og lager forsamlingens kollektive historie. Og plutselig så har de et hefte, så de kan dele ut av folk som kommer og sier, hvis du leser dette så forstår du hvorfor meg er sånn som jeg er. Så forstår du hvor man kommer fra. Og det er viktig. Og så handler det om å forstå hvem du er, og da kartlegger vi hvilke talenter de har, hva er det medfødte, gaver og evner, og hvilke folk har. Og så lager vi en psykoplanje, det er egentlig bare for å skremme dem litt. En psykoplanje med bilder av alle, og så står det på siden av bildet navnet, og så står talenter, og så står det ramst talenter de har, og nådegave och hvilke nådegave de har, og så henger de på veggen. Folk vet du, det är när de folk så ska göra sånt då är det mycket lössmaka kan det den för den plakaten kommer upp. Det är skickligt skickligt nifst. Och så när han äntligen kommer upp och du ser de stille sig runt så sker det något med dig. Får ska jag säga si dig, det ser likt i alla församlingar. Det ser kommer säga, "Vad är vad det här i nog på Vikristad?" så spør jeg folk og sånn, og det dere kommer til å snakke mest om, det er ikke dere mangler. Sant? Det er greit, men vi skulle hatt mer av ditt og mer av dette, bedre ja, jeg kjenner jo så godt jeg kan ta henne. Eller vi skulle hatt, sant, fordi noen vil ha mer sånn country, sant, eller et eller annet sånt. Så, eller om vi skulle ha hatt eh, bæretaler, eller om vi skulle ha hatt pastor. Sant? Vi har jo ikke pastor, vi har bare kjetelig 20 prosent. Og så, eller om vi skulle ha en fokus like på man vi mangler. Men når vi plutselig får 50 stykker som til har 150 talenter og 150 nådegaver på en plakat, da snur fokus på 1, 2, 3 til hvem vi har och det är sykt bra. Och ställa fokus och från du mangle till känner du har. Och så är den sista så där kan du är. Och så är den sista är handlar om kommre går. Och då frågar jag dig og så säger till dig du når du viker i kyrkan så är du ju jo sant då har du säkert kanske har du en jobb utom och så har du eh, kanske några hobbygrejer så du är med i det vetter kanske idrott eller eh, eller når jeg snakker med Elin, så hur zumba, vet du, har holdt på med, jeg vet ikke om hun holder på med det enda, men også er det forskjellige ting som jeg med på, sant? og så sier Okej, ok, hvor mange på zumbaen kan du säga si at du på en måte har fellesskap med, eller kjenner, har en slags relasjon til? Og så sier hur hvor mange hun har eh, det med, og som ikke tror, som ikke definerer sig selv som troende sier jo det. Så skriver vi det ned. Og så skriver vi ned alle arenene som dere er med på utenfor forsamlingslokalene. Og hvor mange dere har relasjoner til som ikke tror. Og det er veldig kult da når du er i Moss frikirke og jeg har sagt hvor gamle de er. De finner ut at de 50 er i relasjon med over 1300 mennesker på utsida i kirka som ikke tror. Til søren skal du med en ny målgruppe. Sånn? Du er der jo allerede. Det handler bare om hvem du er, der du allerede er. Og det er det som blir en sånn ting. Så du har du kart kartlekkord. Men kommer fra hvem den er og hvor den går. Og så er det den bevegelsen du skal gjøre der. med din historie med den du er blant de du er sammen. Og det skal vi snakke mer om de neste tre dager. Det skal vi to dager Så da skal jeg bare be litt, og så er jeg ferdig for i dag. Kjære far, jeg ber om at du er med oss i denne prosessen. At det, jeg sier, kan bli nærmest mulig det du har på ditt hjerte. Jeg ber om at ditt rike må få vokse på videre sted att at de kan få oppleve det samme som din første menighet gjorde att folket satte de høyt og samtidig så var det redde for å være sammen med det er et eller annet som gjør at vi ser gode ting det setter man høyt, men med er redde for bli forvandlet selv. Men jeg ber om at Nordforsamlingen på Hvilket Større skal få vokse enda mer i dette. Så ber jeg om at vi får en og natt søvn, alle sammen. Amen.